Останні іноземні слова, вимовлені гостею, що віддано вистоювала під вікном, знову спантеличили капусту. І він нічого іншого не зміг вигадати, як сказати «Ви, жінка, видно цнотлива». «Я завжди була принциповою, як і Петрович!» – чомусь у дивний спосіб прокоментувала те поняття. Інтимну бесіду перервав телефон. Дзвонив редактор. Що повернувся з засідання бюро обкому партії Просив зайти Тисячу вибачень, вельмишановна Елеонора Микитівна Кличе Мирон Максимович на добраніч Приємних снів Капуста так галантно Так вишукано Так гречно розкланявся Що якби за вікном стояв віск То й він би розтанув Але на фізичній масі Елеонори Микитівни Це не позначилося Володимира Петровичу просто прелість На добраніч, Як кажуть французи, бай-бай Редактор Незважаючи на те, що довгенько Затримався на засіданні Виглядав бадьорим, свіжим Немов тільки не розпочався робочий день Мирон Максимович Кивнув на стілець І поклав перед Володою кілька аркушів То була постанова бюро обкому. кому Потім підвівся І пройшовся по просторому кабінету Розпочинаються звіти і вибори в обласній партійній організації. Бюро прийняло ухвалу. Візьми пильно прочитай, пункт за пунктом, разом з відділом. Якого я ще не бачив. Я теж підхопив, продовжуючи міряти кабінет. І щоб щодня, чуєш, щодня, були матеріали про звіт на виборну кампанію. Статтів ласкорів, партійних працівників, Сам їдь, хоч завтра. Сьогодні мені дзвонив редактор Радянки. Хоче тебе забрати власним кореспондентом до області. Говорив, ви вже зустрічалися. Як ти? Відверто? Дивина. А як же інакше може бути між журналістами? Я б хотів працювати тут. Так і сказати? Ясна річ? Ну, спасибі. У нас з кадрами сам бачиш. Отже, домовились. Та про подумай гарненько. Виїдь з кимось із кущових кореспондентів, напишіть у двох. Тільки не забувай, це і в рішенні обкому підкреслюється. В центрі мусить бути внутрі партійна робота. Поїдь в МТС. Побудь днів три. Познайомся з людьми, посидь на зборах. І ще, чув я про дивний конгломерат у твоєму відділі, розберись. За кілька місяців прошу доповісти, чи є потреба зміцнити відділ потрібними кадрами. Редактор Володі сподобався. Живий, енергійний. Не відштовхувало капусту навіть те, що з першої хвилини почав називати його на «ти». Безпосередній, видно, чолов'яга. Прямий. Мабуть, втомився за день і ніч. А з'явився бадьорий, дійовий. Пробіг досвідченим оком полоси. «Що тут у нас?» «Комуністи одного колгоспу, так, партійне життя є, порт, значить промисловість є, ого, і село присутнє, а де ж культура?» «Ага, рецензія на п'єсу про Зою Космодем'янську, і культура на місці, а де розважальне? Ага, Фейлетон? як він тобі?» «Треба лоскотати кожному читачеві п'яти, щоб сміявся!» Мирон Максимович квапливо переглянув полоси. Ковзнув, власне, поглядом лише по заголовках, ляпнув широкою долоною з короткими пальцями об стіл. Сподобалося і це капусті. А що молодець? Довіряє своїм підлеглим. Ти уважно прочитав номер. Та не мов. Не подобається мені оця дрібна буржуазна невизначеність. Уважно здається». Рудуваті й куштуваті брови здригнулися і поповзли до гори. Знов за рибу гроші. Ти розучуйся говорити такою розхлябаною мовою. У відділі партійного життя все мусить бути чітким. І слова, і діла. Домовилися? Ну от. Пішли трохи подрімаємо. У тебе в номері не жарко? Було не холодно, не жарко. А саме так, як в сіряках. Пожартував але, видно, це не сподобалося серйозному редакторові. Знай, капуста, з ким говориш. Це тобі не гутентах і не овсянко, а шеф. З загадками говориш? Це не я. Іван Петрович Котляревський так сказав. Хоч Мирун Максимович і низенький, але довганю капусті наздогнати його було важко. Видно, любив ходити під валюк швидко. На ходу будував нові горизонти редакції, а Володя біг за ним підтюбцем і в котрий раз задоволено думав, повезло йому, що потрапив до такого редактора. Відкритий, людяний, правду матку чеше в очі. І зауваження про чіткість, і визначеність по суті. А чого ж? Не треба бути макухою. І думати треба, коли говориш старшим, а то Котляревського цитує, Згадай, що Наталка говорила пану Возному. Знайся, кінь з конем віл з волом. Глава 11. Наступного дня заступник редактора, пильно переглянувши відредаговану новим завідуючим статтю під рубрикою «Партійне життя», сказав не без задоволення.